Розділ 13. САМОСКИД Уранці вони поспіхом залишали готель. Поки Анджела збирала речі, влад сидів на краєчку стільця в кутку. Залишатися самою в номері Анжела категорично відмовлялася. Сумка ніяк не бажала закриватися, бо замість того, щоб акуратніше вкласти квапливо накидані речі, Анжела копала сумку ногами. Влад на сило стримувався, рахував підвіски на люстрі. Тут хтось постукав у двері. Анжела втягла голову в плечі, а Влад підвівся і, відчуваючи неприємний холодок у животі, пішов відчиняти. На порозі стояв дідок. Дуже пристойний, миловидний і з гладко зачесаним за вуха довгим сидим волоссям. – Перепрошую, тут вчора жила якась пані? – Вона вже виїхала. Несподівано для себе збрехав Влад. Дідок посумнішив. – Як незручно, вибачте. – Повернувся і побрів до ліфта. – Хвилинку. – вукнув Влад у його сутулену спину що ви хотіли їй переказати». Дідок обернувся, сумно махнув рукою. Учора ввечері, близько 10.30, сталося непорозуміння. Я помилися поверхом. Мій номер на дев'ятому розташовано, ну, точнісінько, так само. Я піднімався на ліфті, відвернувся і цілком випадково вдерся в номер до цієї дами і, здається, налякав її. Мені страшно ніякого. Власне, я хотів вибачитися. Але коли вона виїхала...» І дідок скрутно зітхнув. А ще можна ходити постійно в шоломі, бубнім влад і в бронежилеті. Дуже ефективно, особливо якщо ворог зчинить стрілянину жованим папером. Анжела мовчала, демонстративно дивилася у вікно. Ти в багажнику дивилася? Професіоналові нічого не варто сховатися в багажнику, чи підкинути в багаж отрутного павука, або отруйні капці, всунув ногу і каюк, або наслати прокльон за допомогою відьми, чи... влад і радий був би заткнутися, але нічого не виходило. Він почувався дурним. Це не так просто пережити. Вони виїхали з готелю, залишаючи місце, де його обдурили. А зовсім не тому, що Анжела не хотіла там залишатися. Залишалася б, де б вона ділася. І що в дощ? Двірники на вітровому склі судомно смикалися, скидаючи ліворуч потоки води. Кожна крапелька відбивала фари зустрічних машин. У таку негоду багато водіїв включають ближнє світло. Влад любив їздити в дощ, але зараз струмлива вода на склі дратувала його. Він твердо вирішив повернутися додому і чітко уявляв собі, яку істерику влаштує цього приводу його супутниця. Навіть комедна історія з заблудним дітком не похитнула Анджеленої впевненості у полюванні на неї невідомої сили. Влад чим раз більше переконувався в тому, що це психоз, а психоз заразний. Як він, мабуть, ольогідно виглядав, розпитуючи в портії щодо сторонних у готелі. Узяв би та її запитав прямо. Убився, обвішаний кулеметними стрічками, холом не пробігав. Він увімкнув музику, але весела пісенька дратувала. Спробував налаштуватися на іншу хвилю, але звідусіль, начебто за змовою, лунали веселі, дурні пісеньки. Напевно, саме такі розучувала Анжела за час свого короткого перебування по проєктом Машина йшла по вільному шосе. Влад дивився, як працюють двірники, і слухав звук води під колесами. Можна було б додати швидкості, але Влад інстинктивно був обережний. Дощ. За нами самоскид їде, сказала Анжела. Вистежив. Крізь зуби буркнув Влад. Уже хвилин двадцять їде, навіть стає. Ну і що? Помочь, будь ласка. Самоскид справді був. Метрів за триста позаду. Масивна машина з жовто-гарячою колись, а тепер бурою, заліпленою брудом кабіною. А сьогодні неділя, додала Анжела. Чому самоскид у неділю? Ти мені набридла кинув Влад. Ще одне слово і... Він вирішив про себе, що коли істерія лікується ляпасами, то він, Влад, скоро буде доволі майстерним лікарем, варто лише уперше зважитися. Ось якщо Анжела ще хоч писне, він зважиться їй же Богу. Ліс кінчився. Обрій, напівзмитий водою, відсунувся подалі, а дорога завертала високо над рікою, і смугасті стопчики уздовж узбіччя скидалися на щучі зуби. Влад колись піймав щуку. Один раз у житті, у літньому таборі. Як усі йому заздрили, А щука була зовсім маленька. Шмарклива щука, як і сам Влад. Щурядку. Анжела на знак протесту видно, витягла з сумки пластикову пляшку з лимонадом, відгвинтила її жовту голову і жадібно надпила з горлечка. Влад бачив її бічним зором. Дорога плавно повертала наліво. Попереду, скільки сягало око, не було ні машини, а позаду. Анжела невиразно скрикнула. «Я тебе попереджа!» Почав був Влад, але заткнувся. Самоскид був уже зовсім поряд і набрав чималу швидкість. Задумавши обгін у жахливо невідповідальному для цього місті, він порівнявся з машиною Влада і раптом змінив рішення. Кілька секунд вони котилися пліч опліч. Влад зовсім близько бачив чорний обшарпаний борт, величезний колесом і залиплену глиною сходинку біля підніжки жовтогарячої кабіни. Йому здавалося, що він бачить на ній навіть відбиток ребристого черевика – слід. Влад всіх сил наліг на клаксон. Машина завищала, і наче у відповідь вузька щілина між вантажівкою і легковиком стала стрімко скорочуватися. Трісь! І немає більше бічного церкала. Відвертати було нікуди. Праворуч ми готіли смугасті стовпчики, схожі на щучі зуби. А за пів метра від стовпчиків, за слабкою подобою бар'єру, починалося урвище. Він ударив по гальмах. Тієї ж таки секунди самоскит гримнув важким бортом по легковику як ракеткою по м'ячику. Бах! Бічне скло з боку влада посипалося, дверцята вміялися. Занжеленої пляшки фонтаном виплеснулася рідина і застигла в повітрі, начебто вилетий у воду гарячий парафін. Вантажівка була вже попереду. Вона віддалялася, а владів автомобіль летів до краю прірви. Ще і машина проломить з собою загорожу та полетить і скруто схилу вниз. Мить! Але лимонад, вихлюпнувшись Застиг, наче скляні квіти, і жодного руху поки не відбувається. Мить і машина, уминаючи і сплющуючись, обертаючись в повітрі колесами, скотиться вниз і там спалахне бензинове багаття. Лимонад у повітрі почав обпадати. Скляні квіти змінювали форму, перетворюючись на скляні плоди. Владова голова стала тугою і неповороткою, але очі встигли. Встигли піймати голий гіллястий силует на схилі метрів за десять від шосе. Дерево. Владча сила крутонув кермо. Стовбур, опора, втриматися, зачепитися. Лимона допав і вихлюпнувся новим фонтаном. Удар. Анджела зависла на ремені. Влада кинула на кермо. Вітрове скло теж посипалося. Капот зім'явся загидним скреготом. Але мить до цього Влад повернув ключ, вирубуючи двигун. І слідом за скреготом запала тиша, порушена стукотом дощу по даху. Якимсь тріщанням, шурхотінням, глини під нищим, дзенькотом окремих скалок. Чи мало не висіла на дереві. Висіла, вчепившись за стовбур з капотом, завмерши під кутом 45 градусів, задерши до неба багажник. Попереду за розбитим вітровим склом була ріка. Минула хвилина, друга. Нарешті Влад повернув обличчя до жінки поряд зі собою. Анжела повисла на ремені безпеки, повуха залита лимонадом. З кров'ю на щосінь, зачепила скалкою. Задоволена і щаслива, як дитина на новорічній ялинці. А ти не вірив. Сказала вона так гордо, начебто це рятівне дерево на схилі посадила і виростило власноруч. руч. Тепер ти мені вірш? Влад, палій. Щось знайоме. Палій. Слухайте, а це не ви написали про Грангрема? Влад кивнув, кривляючись від болю в потилисі, а відтак сухуватий дещо роздратований допит у дорожній поліції перетворився на прийом шанованих гостей. Влад ніколи б не подумав, що його читач може виявитися сорокалітнім розповнілим чоловіком в однострої та зі смугастим жезлом. Він не розумів, який інтерес з історії про Гран Грема, міг отримати для себе вусати голова родини, чия щоденна жорстка робота не сприяє мрійливості і вірі у дива. Проте ось він, читач-шанувальник, зі шкіри пнеться, щоб допомогти улюбленому авторові, потрапившому в кепську історію. Номер ви не запам'ятали? Який там номер? Безнадійно кинула Анжела. Він був увесь брудом заліплений. А Марка, яка? Хоч приблизно. Влад подивився на Анжелу та плечима. плечіма. Нічогісінько не розуміюсь на самоскидах. А я його й не роздивився до Ладу, мовив Влад. Він довго за нами їхав. Двадцять три хвилини, уточнила Анжела. Але тримався далеко позаду, заперечив Влад. Я встиг лише запам'ятати, що кабіна жовто-гаряча. Не голка, підсумував лейтенант авторитетно. Владу здалося, що він мимоволі цитує фразу з якогось фільму. «Знайдемо, куди він дінеться». «Він дуже грамотно все зробив», – сказала Анжела. Їхав позаду, а коли ми вийшли на той відтинок над обривом, просто нас догнав і стукнув боком. Ми б злетіли в річку, коли б не це дерево. Лейтенант покусав губу. здивовано звів брови. «Тобто ви думаєте, що він навмисне?» Лікар оглянув обох і запевнив, що обом пощастило. Від серйозних травм Бог уберіг. Нічого, крім синців, садан і кількох порізів. Причому більше дісталося владу. Величезний синець на грудях, біль при кожному вдиху і видиху. Об кермо Машину витягли краном і доставили за допомогою тягача. «Металобрухт», – сумно оцінив черговий лейтенант. «Відновленню не підлягає. Але ви не засмучуєтеся. Могло бути і того, гірше. Це диво іще, що ви живими залишилися і шию не зламали». А залізяка вона залізяка і є. Чого її шкодувати? Розмова, по тому, як Анжела заявила про замах, була суцільним набором незручностей і недомовок. Ви думаєте, що він навмисне? Ну звісно, ясно, що він під'їхав позаду, аби на цьому відрізку над урвищем скинути на супрірву. Тобто хтось задумав вас убити. У вас є підстави так думати? Вам або панові палієві погрожували? У вас є вороги? тут Анджела зняковіла, засовалася на стільці. Пошукала поглядом владової допомоги, але той дивився убік. Так, кинула Анжела зухвало, мені особисто мені погрожували. У мене є вороги. Тоді вам слід звернутися до карної поліції, посмутнівши, визнав лейтенант. Ми займаємося безпекою на шляхах, а не вантажем і вбивствами. П'яних водіїв ми бачили чималенько, а от найманих вбивць на самоскидах не зустрічали жодного разу. Ваша справа, сказала Анжела дещо зарозуміло, знайти машину. Її викрали, ось побачите. Не п'яний водій. І вкрали, і кинули, точно. Хоч як сумно, але вона мала рацію. Того ж дня з'ясувалося, що в одному з приміських господарств саме напередодні було викрадено вантажівку. А майже тиждень потому, влад з Анжелою приходили до тями живучі у великому двокімнатному номері чергового готелю, знайомий лейтенант потелефонував їм зі звісткою, що вантажівка знайшлася за декілька кілометрів від місця події покинута в лісі. На правому боці виявилася вм'ятина з залишками бежевої емалі, а владу так подобалися машини світлобіжового кольору. Більше не виявили нічого, ні відбитків пальців, ні волосини. Той недовгий власник вантажівки не залишив про себе ані звісточки. Ви дозволите? У маленькій вуличній кав'ярні під строкатим тентом було не те, що блюдно, але якось роз'єднано. Відвідувачі приходили поодинці рідко вдвох, і кожен сідав за окремий столик, Тож, до миті, коли незнайомець чимно не попросив у влада дозволу приєднатися до нього, у напівпорожній забігайлісі не залишилося жодного вільного столика. Певна річ дав згоду влад. Підійшла офіціантка, і чоловік навпроти замовив морозиво. А влад тихо здивувався. Йому чомусь здавалося, що сусід обов'язково попросить спиртне. Він сам не знав, звідки ля виникла така впевненість. Незнайомців було близько сорока, кольор його обличчя і тіні під очима. Вказували на схильність до нездорового способу життя, однак на алкоголіка він схожий не був. Утім, на любителя Морозева теж. Доброго дня, пане Палій, тихо мовив незнайомець. Це зі мною ви говорили по телефону. Я здогадався, кивнув Владу відповідь, і надпив із чашки. Мене звуть Захар Богорат, вагомо сказав чоловік навпроти. Ось моє посвідчення. І він тиснув владові підніс розгорнуту сиву. Влад пошкодував, що не носять окулярів. Зараз. Зависла б природна пауза. Він довго мав би окуляри з кишені, одягав на носа, розглядав фотографію свого співрозмовника, а за цей час долав би внутрішню зніяковілість. Рештки внутрішньої зніяковілості. Бо основну її частину він уже давно переборов, обдзвонивши по телефону кілька приватних детективних агентств і за якимсь натхненням вибравши серед них те саме, котре представляв його нинішній співрозмовник – агентство «Фенікс». Незнайомий знову піймав його погляд. Піймав і притримав, наче втопозористою лапою. Отже, яку саме допомогу ви хотіли б отримати? Мені потрібні якомога докладніші дані про одну людину, пояснив Влад. І певні дані, відомі мені, потребують перевірки. Чоловік, жінка? Жінка. Ймовірна зрада? Небажані зв'язки? Біографія, сказав Влад. Історія життя за останні 10-15 років. Це дорого вам обійдеться, незворушно повідомив детектив. Але таке можливо. Звісно, річ. Тоді я заплачу. Влад дозволу собі злегка посміхнутися. Зараз я маю кошти. До того ж, дані, що їх я волів би отримати, мають для мене життєво важливу цінність». Їхня реакція на пережити відрізнялася кардинально. Влад одразу після пригоди з самоскидом, наче закам'янів і розмову в дорожній інспекції, пригадував дуже туманно. Анжела навпаки одразу після аварії була доволі балакучою і навіть веселою. Зате через кілька днів, коли до неї дійшло нарешті, наскільки близько була смерть, запанікувала і мало не ночі прокидалася від кошмару. Влад на той час отямився і розглядав аварію, якщо не з іронією, то принаймні спокійно і тверезо. Вони спали на різних ліжках. Анжела зробила кілька спроб втішитися у владових обіймах, однак він недвозначно пояснив їй, що цього робити не слід. Після остаточної його відмови Анжелина істерика покотилася, як по рейках і кінець кінцем владова супутниця цілком втратила апетит і сон. Перші кілька днів вони прожили в злиденному готелі біля кільцевої дороги, в одному великому, але, на диво, незатишному номері. Анжела взяла за моду підпирати двері кріслом, столом, ліжком, лякала прибиральність різким криком «Хто тут?», спала при світлі і робила все можливе, щоб остаточно розхитати нерви собі і владу. Після звістки про знайдений у лісі самоскит, вони переїхали ближче до центру, в дуже великий, дуже сучасний, наче автоматизований мурашник – готель. «Тут нас ніхто не знайде», – запевняв Влад. Анжела Гмикала, для того, хто може вистажити маленьку машину, для того, хто може вчасно викрасти велику вантажівку, для того, хто може наздогнати маленьку машину на великій вантажівці, на найбільш підходящій для замоху ділянці шляху, для того не стане за клопіт знайти не тільки голку з кирдісіна але й поживальців у великому і сучасному готелі, особливо, якщо вони зареєструвалися за справжніми паспортами під власними іменами, особливо, якщо пожильці безтурботні й впевнені, що тут нас ніхто не знайде. Такі або приблизно такі висновки стояли за коротким Анджелином гмиканням. «Ти ж не хочеш, щоб ми підробляли паспорти?» – дивувався Влад. Купували фальшиві документи. Анджела знову гмикала, але цього разу Влад не міг чи не бажав зрозуміти, які такі роздуми ховаються за цим, ніби позбавленим інформації звуком? Ти й пам'ятаєш історію з неуважним стареганем, котрий вдерся до чужого номеру? Особисто мені й дотепер соромно згадувати. Що коли за кермом цього дурного самоскида був якийсь місцевий пацан, котрому забагалося подвигів? Що коли він не впорався з керуванням або був п'яний, або його повело на мокрій дорозі? Що коли він забився зараз у якусь нору, тримтить і боїться висунутися? Анжела презирливо відверталася, і Влад замовкав. Йому чомусь майже зовсім не шкода було авто. Можна сказати, що він взагалі про нього не шкодував. Ну, розбилося і дідько із ним. Це було особливо дивно з огляду на ніжні почуття Влада до всіх звичних речей. Йому складно було старий светер викинути, а тут ціла машина. А Влад думав про неї відсторонену, наче про банку з-під кетчупа, красиву ребристу банку, яку без жалю кидаєш у найближчий сміттєвий бак. Так, машина сконала. Либонь найближчим часом можна буде купити нову. Повертатися додому, бо авто немає рації, а гроші, слава Богу, надходили на рахунок справно. Інша річ, наскільки незручно, буде владу за новим кермом. У новому кріслі пиратися ногами в незвично тугі педалі. Іноді він думав про нову машину спокійно, а часом його раптом аж у підкидало. Тоді здавалося, що він ніколи більше не сяде за кермом, не зможе подолати страху. На дорозі все міняється щосекунди. Все рухається і несе в собі загрозу. Залізо, камінь, вогонь, удар, скрегіт, біль, смерть. Ночами йому снився брудно-помаранчевий самоскит. Влад лютився на себе, але нічого не міг діяти. На щастя, такі ночі траплялися нечасто. Влад про себе називав їх «острівцями психозу» і дуже боявся, що про цю його слабкість довідається Анжела. Тим часом остаточною уповні стала весна. Зацвіли абрикоси, зникли гаті з міста «Важкі чорні ворони», і незліченні білі голуби, яким за рішенням міської ради безкоштовно видавали протизаплідний засіб, почувалися привільно. Адже ти не хочеш безсмертня, владе. Уяви, став би класиком світового рівня письменником. А це означає, сторіччя і сторіччя поспіль терпіти мерзенних птахів, які гидять і гидять тобі на Маківку. Анжела стояла біля вікна, спрямованого на неширокий бульвар. Посеред бульвару, саме навпроти готелю, Стояв бронзовий поет на постаменті. На поетовій голові сидів голуб. Тим, хто пише про тролів, пам'ятники не ставлять, заперечив Влад Анджела загадково посміхнулася, хотіла відчинити вікно, але останню миті передумала. Навпаки, відсахнулася подалі в глиб кімнати. Знай що, запни штори!» з якого дива? поцікавився Влад. Анджела не відповіла. Ти що ж, боїшся снайперів? з усмішечкою випитував Влад. Анжела зустрілася з ним очима, повільно відвернулася до вікна, стала посередині прорізу, розвівши руки в боки, і вчепилася у фіранку. Мені здається, ти вже почуваєшся бронзовим. Бронза витерпить усе. Влад загаявся, потім підійшов, зупинився позад неї. Жінка стояла як на розстрілі, із широко розплющеними очима дивилася в далечінь. Вона справді вірила, що секунди може нечутно пролунати плі, поки я поруч я нікому не дам тебе скривдити. Слова пролунали самі собою. Спливли, напевно, звідкись з генетичної пам'яті. Напевно, мільярди чоловіків, мільярди раз казали це своїм жінкам. Але тільки деякі змогли дотримати обіцянки. «Не залишай мене саму», – тихо попросила Анжела. Мільярди жінок говорили це мільярдам своїх чоловіків. Але тільки деяким пощастило побачити своє бажання виконаним. Напевно, він пожалів її. Напевно.